19. fejezet – Elvesztetted a hitedet? – kérdezte Gita, lalemellére mellére dőlve, szokott helyükön az iroda épület mögött. Ezt a pillanatot választotta, hogy feltegye a kérdést, mert inkább hallani akarta a választ, semmit látni. – Miért kérdezed? – kérdezett vissza le a lány simogatva. – Mert úgy látom, hogy igen, és ez elszomorít – felelte Gita. Ezek szerintem nem? Én kérdeztem előbb. Igen. Azt hiszem elvesztettem. Mikor? Az első éjszakán, amikor megérkeztem. Elmondtam már, mi történt, mit láttam. Miféle könnyületes Isten, hogy már, hogy ez megtörténjen, nem tudom. És azóta, az éjszaka óta nem történt semmi, amitől meggondoltam volna magam. Épp ellenkezőleg. Hinnet kell valamiben.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 És ezt el kéne hinnem. Igen, uram, odahozták, de nem kérdeztem a nevüket. Hóztek ökével az asztalra csapott. A drága kövek megcsörrentek. Ezért nagyon haragszom, Tatu Jól végzed a munkádat. Most keresjetek valaki mást, aki elvégzi helyetted. Hóztek a Lalét kísérő őrököz fordult. Vigyétek a 11-es barakba. Ott majd gyorsan eszébe jutnak a nevek. Lalét kivezették, és felrakták egy teherautóra. Egy-egy eszesz -egy őrült mellette, mindkettő pisztolyt nyomott a bordái közé. A négy kilométeres a le magában elbúcsúzott gitától és az imént közösen elképzelt jövőjüktől. Lehunyta a szemét. Magába felsorolta a családtagjait. Nem tudta olyan élénke maga elé képzelni a nővéreit, mint régebben. Anyján tisztán látta. De hogy mond búcsút az ember az édesanyjának? Annak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 Lale a mellette ülő őrnek esett. A 11 -es barakban egy kis szobába rakták. A 10 és a tizenegyes es barakkok híre, mindenki eljutott. jutott. Ezek a büntető barakkok. A félre első kínzóházak mögött állt a fekete fal, ahol a kivégzéseket hajtották végre. Lale arra számított, hogy megkínzása után ide viszik majd. Két napig ült a cellában, fény csak az ajtó repedésén át jutott be hozzá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 az alacsony mennyezet miatt egészen össze kellett görnyennie. Tatói mit keresel itt? Jakubon látszott, mennyire megdöbbent. Valett talpra kecmergett, kezét kinyújtotta. Gyakran gondoltam rá, vajon mi lett veled, mondta. Ahogy jós voltad, találtak nekem munkát. Akkor te vagy itt az őr? Nem csak őr vagyok, barátom. Felelte Jakub hátborzongató hangon.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 De megöllek, mielőtt még neveket mondhatnál. Azt akarom, hogy a lehető legkevesebb ártatlan vért tapadjon a kezemhez, magyarázta. Ó, Jakub, nem hittem, hogy ilyen munkát találnak neked. Annyira sajnálom. Ha meg kell egy zsidót, hogy megmentsek tizet, akkor megteszem. Lale megérintette az óriás férfi vállát. Tedd, amit tenned kell. Csak így is beszélj, mondta Jakub, és elfordult. Nem hiszem, hogy az itteni is ismer, vagy tudja, hogy beszélsz németül. Rendben, akkor jidd is ül. Visszajövök később. Amikor ismét sötétségben találta magát, Lala eltűnődött vajon mi vár rá. Elhatározta, hogy nem mond neveket. Mert csak az a kérdés, kiöli meg. Egy unatkozó eszesz, akinek közben kívül a vacsorája, vagy Jakub, aki inkább megöl egy embert, haza megmenthet másokra. Laléra nyugalom telepedett, ahogy felkészült a halára. Vajon elmondja majd valaki ittának, mi történt velem? Tűnődött. Vagy a hátralevő életét úgy éli majd le, hogy sosem tudja meg? Lale még kimerült álomba zuhant. Hol van? ordította az apja, mikor beviharzott a házba. Lale megint nem ment dolgozni. Apja lekéste a vacsorát, mert Lale munkáját is el kellett végeznie.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 Végig szólt a folyosón be egy kicsi, ablaktalan szobába. Egyetlen csubasz villanykört lógott a plafonról. A hátsó falon egy láncra bilincset rögzítettek. Egy nyírfa pálca hevert a padlón. Két SS katona beszélgetett bent, tudomás sem vettek laléról, aki tekintetét a földre szegezve háttal csoszogott be. Jakub minden előzetes figyelmeztetés nélkül le arcába vágott, mire az a hátsó falhoz tándorodott